Første halvleg, den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på de holdes bødekasse med MobilePay Box og Adidas. Velkommen til Mandagsbold, som er Bold.dk's ungenlige podcast om dansk fodbold og primært Superligaen. Mit navn det er Sandro Spasovic, og i dagens udsendelse der skal vi i første halvleg snakke lidt om FCK's store problemer. FC Midtjylland og Bror Henriksen, der endelig kom på tavlen, og så hvad er det, der sker i AGF og Europa, i anden halvleje, der dykker vi lidt ned i kigger på Superligaens største salgsobjekter lige nu, og ser om vores gæster, de har nogen handler, der kan ske her til sidst. Har man nogle spørgsmål til os henne, så er man altid velkommen til at skrive til os. Det kan man gøre på podcast eller til mig personligt på sandro hvor jeg så vil tage nogle af de her spørgsmål med. Og sidder du derude, og du kan lide de her udsendelser, så tøv endelig ikke med at hoppe ind på Apple Podcast appen, og give os en anmeldelse af den. Jeg har to gæster med mig henne. Mikkel Bækman, tidligere professionelle fodboldspiller i Lyngby, og mange andre klubber blandt andet mm -hmm. nu træner i Lyngby. Første division den gik i gang for jeres vedkommende, ja. og I, uh, I fik en 2-1-sejr som en nykøbing. Ja. I scorede, du sag i plus 94 minutter. Ja. Tillykke med det. Tak. Er I favoritter til at rykke op? Ej, altså, øh, nej. Det tror, det tror jeg ikke, at, at sidde og snakke om, når der er spillet en kamp men selvfølgelig set udefra når man er nedrykker øh, så vil alle andre også tro man er favoritter til at rykke op igen men som vi også sad og snakkede om sidste mandag så øh, kan der ske alt muligt på en måned plus et par dage en vindue lukker øh, og trupperne er øh, formet som de skal være og inden da så gider vi ikke sidde og snakke om, som, om alle mulige ting, der er allerede sket ekstremt mange ting i Lømbi, øh, mange afgange øh, et par tilgange så allerede nu har vi en anderledes truppe, end vi havde sidste år og den skal spille sammen så det var vigtigt med en god start og en ny træner i også så alle point tæller og man ved alle sammen at komme godt fra start det betyder en del for humøret og troen på det og der er også det her med om man er favoritter eller ej det kan man jo reelt set ikke rigtig bruge til noget nu møder de jo en oprykker altså... du kan kun lægge pres på dig selv Jamen, det er det. Ja. så nej vi snakker om, at vi, øh, vi har et, et nyt hold, og nogle nye spillere, og en ny træner, osv. Og, øh, og vi vil gerne blive øh, bedre hver dag, og det er så røvkedeligt et svar. Men altså, hvorfor skal vi sidde og snakke om noget, der sker om 9-10 måneder? Øh, det er så langt ude i fremtiden. Alt muligt kan ske, der er to du vinduer osv. Så nej, vi, vi koncentrerer os om det, vi gør i hverdagen. Jeg elsker sådan et svar der. Tak, <laughs> tak politikere, ikke? Lige præcis, men det er, det, det er også sådan, man skal komme med det. Ja. Andreas Garnskov, du er den anden. Velkommen til tidligere professionel fodboldspiller, også Mange ikke tak. nuværende træner. Nej. En af de to nedrykker i Superligaen i år, tror du, det bliver en af de to oprykker? Fordi at vi har jo Silkeborg, som vi var væk ud på stadion i går. Den kommer vi her på senere. Spiller en god gang fodbold. Ja. Og så har vi Viborg, som er kommet øh, godt fra start også. Det ligner ikke en af de her øh, man sige, hold, der bare bliver kørt midt over. Nej, det synes jeg ikke. Øh, altså... De har kvalitet. Det viste de jo også i oprykningssæsonen for dem i førstejuv, at det var de to hold, som, som dominerede. Jeg synes, Viborg kommer med en, en rigtig god gejst og en vindermentalitet, som de har fået opbygget og står nu med fire point. Og det er også det her med, at sæsonen er også ret ung, så det er, og de kommer også med den her gejst. Så... Lige præcis, så det er svært at udtale sig om, og man har bare set det mange gange, at efter en, en ti kampe. Så begynder det at falde lidt til ro. De andre de finder deres niveau. De har spillet sig sammen, og, og ligagen har lagt sig lidt på en eller anden måde i forhold til, hvad man kunne forvente. Så det bliver spændende at se. Lad os hoppe ud i, i første alder. Der skal vi blandt andet også snakke om det her. Så lad os hoppe ud i første alder. Lige inden vi kører til, øh, til selve alnøjderiet omkring øh, ja, holdene i Superligaen så har vi det her introspørgsmål, som er rundens detalje. Og øh, lad os starte over med dig, Bækman. Rundens detalje fra ja. den her... Jamen, altså, egentlig kan det godt være, at runden er gået, men det kan også være fra alle danske præstationer, der har været ude, men ja. der er jo ikke så mange andre præstationer end dem i Superligaen Så Nej. hvad er rundens detalje for dig? Ja, jamen, jeg fandt den i den sene kamp i går i, øh, på Brøndby Stadion, hvor... Øh, Lars Kramer, han redder en fuldstændig vanvittig situation inde på, øh, på stregen, øhm, hvor han kaster sig og simpelthen offrer alt, hvad han overhovedet har for at, øh, at redde en bold. Og sådan noget, det synes jeg bare skal fremhæves og elskes. Fordi det er så nemt at øh, juble over øh, folk, der laver mål og sejre osv. Men det der, det giver kraftet mig også point. Altså det er, jo, det er jo en mand, der virkelig er forsvarsspiller, som sætter en ære i det. Det var rent italiensk at se, og jeg elsker øh, at se, at der er nogen, der, der gør så meget for at undgå scoringer i den anden ende. Så det skal også hyldes. Er det den, hvor han redder på Slimane? Ja, lige præcis. Mm. Og han scorede faktisk også selv. Så, altså, og og i første kamp. Sig, ja. Ja. Øh, og topscorer ja. i Superligaen. Ja. Øhm, men det der, det synes jeg bare skal hyldes og, øh, og fremelskes, fordi det, øh, det, det giver point. Hvad hvis du lige vender den om, og så lige kigger, fordi jeg anerkender fuldt ud, det er fantastisk forsvarsspil. Mm. Men sådan rent offensivt fra Slimane, det er jo en kæmpe chance. Gør han det rigtigt der? Eller er det bare sådan en, hvor... Man kan nogle gange rammer man den jo ganske fint, og så er det bare uheldigt. Jeg synes jeg synes faktisk, han gør, hvad han kan. Og ja. der altså, øh, altså, så er sådan en, en flyvende hold ind og inde på stregen. Det kan man jo ikke gøre så meget ved. Han, øh, han rammer øh, øh, kassen, og... Øh, jeg synes mere man kan snakke om Ubers afslutning, som så bliver en aflevering hen til Slimane. Magert har godt set. <laughs> <meget> godt <laughs> set. Um, men ja, nej, det, det er bare uheldigt og uh, lad os hylle uh, det der er flot og det der er uh, kram og gjort ind på strejning. Vi hyller krammer også ja. Jeg vil gang. gerne have haft at han tog den med venstre. Uh, altså jeg synes, Slimane. Ja. Hvorfor? Uh, den ligger først til venstre og så trækker han den over og egentlig udelukker resten af målet. Uh, Vinkten er bedre med venstre, men det er sådan lidt en, og igen, vi så, nu vi og lige snakket, han ikke bare med, hvis han rammer målet, så er der mål Altså målmanden er væk Jeg jo jo, regner jo ikke med, der er men, lige pludselig Jeg ved godt, alt, nu alt. vi så har snakket EM Og så snakket de helt store mm. Og så kommer til Superligaen Jeg tror bare, en af de helt store angriber Han havde, han havde losset den med Venstre og været ligeglad Det ligner, den ligger til det Og han sådan vinkler den over Og skal have den til sin højrefod Fordi han er højrefod ja. Så Æ, du havde hun. klappet den ind med karten Altså jeg har nok sparket over, men øh, den er en anden historie. <laughs> <laughs> Hvad har du så som, øh, som rundens detalje? Øhm, det er faktisk også øh, for, for Brøndby-kampen, øhm, og det er ikke, fordi det er et vanvittigt godt frispark, men det er egentlig mere det, at, at jeg synes, at målmanden nu i to kampe har været impliceret i de første scoringer, og Viborg kommet bagud i begge kampe. Øhm, det er jo selvfølgelig fint at sparkne ind derfra på frispark, men, men detaljen synes jeg egentlig ligger lidt i, at at Viborg som hold kommer som oprykker og kommer bagud først, eller først i, i begge kampe og, og står tilbage med fire point, det synes jeg en, uh, viser noget, noget god mentalitet i holdet. Fordi det er jo ikke lige det drømmescenarie, man har som træner at tænke, hvis man får at vide, at okay, man kommer bagud i de to første Superliga-kampe. Jamen også bare, nu kommer vi måske lidt ind på den lidt, uh, lidt senere, men det her med, at, at de... I går i anden halvlejt starter, der, der spiller de er jo faktisk ganske få fodbold. De dominerer. Uh, de er jo okay på bolden i går, ja, og de kommer trods alt til et Brønby-stadion. Og... Jeg synes, de er super afklaret. Det ser man også mod Nordsjælland i den første kamp. Altså, det er få mennesker, der kommer til store chance. Altså, der skal ikke så meget til. De, de virker super afklaret i deres løbemønster og, og måden, de gør det på. Og så de der lange indkast også, det er jo sådan lidt... Ja. Der er noget Horsensk over ja, det. Ja, det er der. Men det er en meget effektivt øh, middel at, at gå i bo. Altså. Ja, men øh, nu kan jeg også huske, jeg ved ikke om Mikkel også kan huske det dengang, da, da vi mødte Horsens i Nordsjælland. Altså, det var et rigtig, rigtig godt spilende hold, og, og undervurderet i forhold til den måde, de gjorde det på. Øhm, så, så det er meget effektivt. Jeg synes faktisk, nu skal vi ikke ind på den snak, men jeg synes hele den snak med, at man har kørt bo ned og sagt, at... Øh, det var så primitivt. Jeg synes, han F med årene også begyndte at spille lidt mere fodbold med Hans Horsenshold dengang, men det er en anden snak. Lad os hoppe ud i, i runden. Den startede altså lørdag aften, der, der Runde 2 blev skudt i gang, Der OB hjemme tog imod FC Midtjylland. Kampen endte. Nå lidt til gæsterne. Og så kom Bo Henriksen så endelig på tavlen i, i Superligaen. Men i midtugen, der var FSM. De var altså ude i, i en Champions League kamp mod, eller en, hvad man siger, en kvalifikationskamp hed det mod Celtic, hvor de fik et 1, 1 Personligt, så synes jeg jo ikke, at hvis man kigger på den første halvleg, Midtjylland, de leverede, så synes jeg faktisk, at det er noget af det, når jeg lige sådan tænker tilbage, noget af det ringeste, jeg har set dem præstere. Men det er selvfølgelig også mod en, en, en bedre modstander, end de har mødt i så mange andre kampe. Hvad siger du til deres præstation i den kamp, Mikkel? Jeg synes, det var lidt natterdag. Jeg er også enig i, at de var, var heldige med ikke at komme bagud yderligere mod et øh, måske lidt bedre spillende Celtic-hold, end jeg lige havde regnet med. Øh, men, men jeg synes heller ikke, der er ret meget, der hang, hang sammen for, for Midtjylland. Øh, hvis man kigger på den kamp kontra den kamp, de lige har spillet i weekenden, øh, så synes jeg, det var meget, meget velorganiseret hold. De, øh, de kom med mod AB, men mod øh, Celtic, så synes jeg ikke, det så ud som om, at der var nogen øh, relationer, der sad øh, specielt øh, godt. Det, må jeg sige, det var lidt overrasket over, at man i en europæisk kamp øh, var så åbne i nogle af, af de ting, som FC Midtjylland har været gode til, nemlig at lukke ned for, øh, for chancer imod. Dem synes jeg, de gav for mange væk af. Øh, øh, så de var heldige, synes jeg, med at få øh, et point, fordi der også øh, kom en, en hjerneblødning fra, fra Biton lige pludselig og skulle få et rødt kort, og de kommer i overtal. Og det bliver så også udlignet senere Så de spiller 10 mod 10 Hvad siger du, Hvad siger du til de her kan vi bare tage begge røde kort mm. Bitten, han laver den her hvor han øh, peger Drejer i hovedet mm. og så får han sit andet guldkort. Det er ja. jo torskedumt og der, skal jo, der er jo et kort Altså et andet ja. gule kort på den mm. Og så laver Drejer den så øh, i anden halvleg Hvor han, øh, hvor han øh, Ja laver Svagens død ja. Og jeg er jo lidt for hurtig ude på Twitter der at sige at, øh, han, ikke, at han ikke filmer Jeg ja. kan jo godt se efterfølgende at der er film ja. Hvad siger du til den? Jeg er enig i det sidste, du siger. Der er film. Jeg ved godt, at han rejser sig hurtigt op. Fordi han kan godt fornemme, at han har nok et kort øh, i, i forvejen. Øh, og der var ikke den store berøring. Så han finder først ud af det, når han har lavet svagen død. Øh, og det synes jeg har godt set af dommeren, det må jeg sige. Øh, fordi mange kunne godt have tænkt, at han er hurtigt op igen. Så han visste godt, at der ikke var noget og så videre Og lad spillet køre. Jeg synes, det skal straffes. Sådan noget. Så det er fair at få, men, men Grænsgaard... Da han falder som spiller, så ved han jo godt, at han øh, har et godt kort i baghånden. Hvad, hvad får en spiller alligevel til at lave den? Og det, er jo, det, er farlig, det er jo ikke et farligt sted. Det er jo ikke, fordi han vil prøve at få et straffespark eller noget andet i den dur. Det er jo et frispark. Ja, altså, det, det, det er lidt svært at snakke om. Øh, i de, altså, lige i den situation, så er det jo bare dumt. Øh, men, men også som angriber tit, bliver den spiller op på dig, og du lige får det der kunskub i ryggen. Og du kan godt se, okay, der er ikke nogen, der lige har løbet med på den lange bold. Nå, men så prøver du at få frispark. Og det er derfor, der tit der kan godt laves nogle memes eller et eller andet, nogle sjove ting omkring fodbold. Man skal bare forstå, hvor meget det kan betyde for et hold, lige at få en pause, For rykket alle med frem og så videre. Men det er vel i orden, at den her, den straffet? Den, den den skal, skal straf straf helt sikkert, helt sikkert. Man ser også Damsgaard øh, til EM, øh, hvor han filmer, hvor er det er sådan lidt usympatisk på en eller anden måde. Øh, eller... Det er sjovt, den har vi jo lykkeligt glemt, alle os øh, danskere, hvor vi tænker jo på alle de andre, der filmede til Lige præcis, til øh, og der kan man sige, størlings ja, det kan godt være, der ikke var straffe, men han bliver ramt og søger den, hvor Adam Skov, der var slet ikke nogen kontakt overhovedet. Jeg øh, har også et problem med størlings han falder et pletsekund inden det, han da, ramt. Det, det skal slet ikke diskuteres, det har jeg også. Øh, og det er mig bare imod det. spillet sådan. Altså, ja, ja, lige præcis. Det, det er det bare for mig. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er unfair. Jeg synes også, at det er dumt, når der er kommet var. Fordi Hele alt sådan noget, det kan laves i 100 forskellige slows. Og der er ikke nogen tilskuere, der kan lide det. Altså, du bliver jo nærmest hadet. Dølling er der jo nærmest ingen, der bryder sig om mere, efter alt det her, det er sket. Så lad være med det. Jeg kan godt forstå, at der kan spilles på nogle straffespark og overspilles osv., men lad være at gøre det, når der ikke er nogen kontakt. Altså det, ja. det, det, det er der ingen, der, der kan holde ud at se på, og det er imod spillet sådan. Ja, den han laver. Det er helt fuld fortjent. hvis vi skal gå til spillet, altså nu, nu, nu har de jo den som i, i et returopgør. Hvordan tror du i, i forhold til det hjemme mod Celtic? Er det noget, øh, fordi de, altså hvis jeg kigger, jeg mener deres expected goals fra første kamp, og man kan ligge mere, nogen lægger rigtig meget af det her expected goals, mm. men det siger jo lidt om, hvor de var henne i den her kamp. Jeg mm. mener, at den var på 0,15. Ja det er ikke meget. Nej. Så hvad, hvad skal vi forvente, af det retur øhm, Ja, jeg, ja, det skulle svært. Altså nu er der jo ikke udebanemål mere, øh, som, som tæller. Den er jo taget væk i år. Øh, så, ja. Tror jeg, du, de kan gå videre? Det tror jeg godt, de kan. Det tror jeg godt, de kan. Øh, men jeg er, jeg, er ikke, jeg er ikke så overbevist, som, øh, som jeg måske var, inden, øh, altså, inden, lodtrækning mod Celtic, der tænker at det der, det er en okay lodtrækning. Da jeg så den første kamp, så synes jeg faktisk, at Celtic var overlegen i rimelig mange facetter i kampen. Og det giver mig ikke en specielt god følelse, men der er selvfølgelig også en, en hjemmebanefordel, og øh, forhåbentlig et, et publikum, som man kan høre øh, mere, øh, end man har gjort her i starten. Jeg synes ikke, der har været specielt meget fart på de forskellige publikums på stadion indtil videre. Øh, så det håber jeg lige får den op. Så jo, jeg tror selvfølgelig, der er en chance for, for Midtjylland, men de skal virkelig steppe op og finde i hvert fald en defensiv base frem, der er markant bedre, end den var i Celtic. Altså de, Midtjylland virkede jo meget mere komfortable mod ÅB, trods alt også en, en, en lidt dårligere modstander end Celtic, hvor de jo vinder rimelig sikkert, selvom det kun blev en 1-0-sejr. Alligevel sidder jeg ikke med, med følelsen af, at det er endnu et mesterhold, vi ser... Hvad, hvis jeg spørger sådan, hvad er det, de mangler? Hvad er det, Midtjylland mangler for at kunne tage det skridt, som vi egentlig forventer Midtjylland skal op på? Jeg synes jo, altså hvis man kigger lidt objektivt på det, så tror jeg, at der skal lige lidt ro på omkring, at transfervinduet skal lukke. De spillere, der har været problemer med, skal ud. Jeg tror, at de ting vil skabe en ro omkring projektet. Så Bo også lige har fået noget tid til det. Som Altså, jeg synes jo egentlig de har det, som der skal til. Altså ham der, Brunardo, eller hvad hedder. Romano. Ja. <laughs> altså, jeg synes, jeg synes han har kvaliteterne til at, at kunne få dem i forhand til at score de mål der skal til. De vinder rimelig komfortabelt mod AB, som jo er en god modstander. Øhm, og det er efter en kamp mod Celtic, hvor de netop ikke var gode, og de får en, hvad kan man sige, en, en, en god optag til kamp nummer to. Nu ved jeg ikke, hvad Celtics optakt har været øh, til deres kamp, men, men altså, der kan man sige, at det, det er rimelig opløftende i forhold til deres chance, i forhold til, hvad jeg tænker, at, at de netop havde en nem kamp, også nu, når vi har set alle de andre. Altså, de, de er ikke så slidte på samme måde. Altså, der var det et rigtig godt forløb i den kamp. Og skal vi huske på, at de skiftede system mod OB også, og spillet med tre, som øh, Midtjylland... Øh slet ikke er vant til. Altså, nu er jeg også godt, af Scholz er væk, så der er selvfølgelig en, en midterakse i, i, i midterforsvaret, som, som er lidt anderledes, og Daniel høg har måske ikke helt grebet øh, chancen, og det har Bo Henriksen måske også øh, lugtet en lille smule og sat ham også på bænken, selvom de spillede med et træmandsforsvar og spillede med Dalskov som den ene, og så deres nye Junino øh, øh, som den anden, som i øvrigt godt kan forsvare, skal jeg hele tiden sige. Mm. Øh, det, det, det ligner, at det er et, et godt køb, Um, så må det ikke, at de holder fast i den her trebakkæde, fordi der blev lukket fuldstændig af. Uh, jeg kan nærmest ikke uh, erindre nogen OB-chancer i kampen, altså for, for alvor. Uh, så må det ikke, at de prøver at holde fast i den mod Celtic også, for at få en mere sådan, uh, defensiv base, der hænger sammen. Fordi det synes jeg faktisk, gjorde med de tre. Kan man ikke godt forestille sig, at de måske kan variere mellem to, at de møder en modstander i Superligaen? Jo. Som, hvor de kommer med en holdopstilling, jo. og så kan de lave noget andet i, i, imod bedre modstandere. Jo, og jeg tror også, det var vigtigt for Bo at se, at, at det var en chance at tale, og så altså, bare være ærlig. Jeg synes faktisk, han har været øh, rimelig modig i sin start i, øh, i Midtjylland. Mere modig, end jeg havde regnet med. Også tingene med Kabar og så videre. Øh, men at skifte formation lige pludselig øh, i kamp nummer to i Superligaen, det er hurtigt. Øh, men det er selvfølgelig også noget, de har har trænet på inden, så de har de her formationer at vælge mellem. Øh, og så måske en, lad os bare sige en lille fuckfinger til hele øh, Danmark, der siger, at Bo han ikke er taktisk god. Jeg synes også, jeg kunne høre i hans interview, at der var meget med det taktiske. Han vil meget gerne fremhæve, at det var taktisk og så osv., at, øh, at de leverede der. Øh, og det synes jeg bare er fedt, at når han endelig gør noget, der er et taktisk klogt, fordi det så det ud til jamen så lad os da også hylde det, fordi det var en god præstation. Der er også noget kommunikativt der, som han nok ja. er blevet prikket på skulderen. Meget klogt, fordi så kan man i, i talesætte ja, bruge nogle ord for, ja. for at, for at pege i en retning. Hvis bare lige hurtigt skal knytte en kommentar øh, i, hvad hedder det, for OB. De øh, de jo trods alt kun 1-0, øh, var opløftende i parken. Er det igen, hvad vi lige øh, snakkede om i sidste uge med, at det er et ja. klassisk midterhold? Ja, det synes jeg. Ja. Øh, der, er ikke, der er ikke så meget at komme efter igen. Det er svært at sidde og snakke om, når der kun er spillet to kampe. Så lad os da bare hoppe videre til København og Parken, hvor søndag der var FCK i store problemer, vil jeg gerne sige, mod oprykkerne fra Silkeborg. En kamp som, ja, altså, hvad skal vi sige? FCKs bundniveau, det synes jeg er skræmmende ringe. Og hvis Silkeborg havde vundet den her kamp, som jo endte 0-0, så ville det i min optik ikke have været ufortjent. Du var på stadion i går. Jeg sad selv derude. Hvad er det for en følelse, man, øh, man sidder med, når man sidder ja, hans on og ser det live? Jeg synes, der manglede lidt øh, vilje og gejst øh, for FCK, fordi der er jo ingen tvivl om, at de har jo gode spillere. Nu har vi snakket meget om Vilcek i sidste uge, så jeg sad og havde meget fokus på det, øh, hvor jeg synes, at han faldt helt igennem øh, med det spil, der var. Øh, I går i hvert fald. Øh, det var bare... Ja, der manglede gejst, der manglede det hele, øh, genpres, energi. Øh, jeg synes, at Silkeborg kunne relativt let komme til at spille igennem første presset, og faktisk komme helt op på, på FCK's banehalvdel øh, med, med få nemme afleveringer. Og det var lidt skræmmende at se, faktisk. Jeg synes, jeg sad også meget, og nu har vi også snakket med, om, omkring Jes jeg sad også og prøvede at se, okay, hvad er det for et aftryk, han vil sætte, hvad er det, han står for. Og nu har FCK jo været præget meget af Ståle gennem mange år, og man var ikke i tvivl om, hvad han stod for. Og der tænker jeg, det, det, der, der kunne, jeg kunne ikke rigtig lure, øh, hvad det er, at Jess at gerne ville. Øh, jeg er da ikke i tvivl om, hvad han har ændret, i forhold til, at der er lidt mere spil. Og, men men der, jeg kan ikke rigtig se, det aftryk, han prøver at sætte. Øh, og det virker også til, at Altså sådan som Falk er jo bare, selv på en dårlig dag, er han jo rar at have på et hold. Altså han er fantastisk, altså fuldstændig outstanding som fodboldspiller i Danmark. Øh, og det gør jo, det lidt nemmere, at de trods alt kommer til nogle få chancer, men, men det var bare, der var hverken noget gennemspillet, der var ingenting. Øh, han har egentlig et, et to til sidst med, med højrebakken, der blev skiftet ud jeg sad der, det 10 minutter før tid hvor han laver en 1-1 udskiftning dobbeltudskiftning på venstre og højre bak, og der står den altså 0-0 hjemme mod, mod, mod Silkeborg Så jeg kunne godt forstå buråben, jeg kunne godt forstå utilfredsheden på lægterne men nu skal der selvfølgelig to hold fordi det er jo også, hvilke, hvilke briller man har på Mikkel, det her med at FCK leverer jo ikke det der skal til i går, der er selvfølgelig også et andet hold på banen Silkeborg, hmm. som er omvendt spiller rigtig godt i går, men mm. nu tager vi lige de øh, FCK-bredderne på. For nogle år siden, så har vi jo bare set et FCK-hold underståle det gamle FCK, hvis vi lige tager det. Spil dårligt, men alligevel vinde sådan en kamp her. Hvis jeg spørger dig, hvad er det, de mangler? Altså, fordi, og der er mange ting at tage fat på, men man sidder ikke med indtrykket i går, at de spiller uden nogen form for fantasi i går. Hvis det skal komme fra nogen, så skal det komme meget individuelt, fra typer som Falk, som lige pludselig laver et eller andet. Der er ikke noget fart i deres opspil. Nej. Det er jo blandt andet to af tingene, der mangler. Men hvad er, er det aftrykket? Er det to? Fordi nu skal vi til at se det også. Ja. Og oh, jeg, jeg, jeg synes godt nok, der er panderynk, og det må der være for mange FCK-fans, fordi jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har, har kigget på et FCK-hold, og tænkt, hvad, hvad, er, hvad er planen med det her? Altså, hvor, hvor er det, vi, vi skal hen? Altså, nu, nu, nu kan det ikke være en proces mere. Stop med det år. Øhm, altså, hvor, øh, hvor vil han gerne bringe øh, holdet hen, øh, spillemæssigt? Øh, det ligner et, et hold, der løber med hovedet nede mellem øh, benene, og har intet selvtillid overhovedet. Øh, det klinger for mig hult, når, øh, når der bliver sagt, at vi synes, at vi var på rette vej, når man har slået et upåagtet hvidrussisk hold, der ligger nummer 11 i den vidrosiske liga 4-1, og tænkt, det var vendepunktet simpelthen. Øh, og så bliver det hverdag øh, tre dage efter i parken igen, hvor det bare er øh, nat og dag med FCK. Jeg synes stadig at det godt, de kan ramme et højt niveau, men det er når Falk, når cirka, øh, når der de der x-factor-spillere, de leverer. Ja, det er det det individuelle? Det er det individuelle, mm. men der er ikke noget hold. Jeg kan ikke se holdmæssigt, at der er et FCK-hold, som virkelig har nogle fede mønstre, eller øh, øh, øh, brænder for hinanden, øh, elsker at spille sammen. Det er jo også et forsvar med... Øh, ja, vi kender jo ikke Kutular, hvad nu. endnu. Øh, det er en, en, en stor fyr, og så har Economo, som er, er købt ind som backup nummer 3-4 omkring. der lige pludselig spiller i midterforsvaret, og en ny målmand, Ankersen, og så en ung øh, venstrebakke, Christiansen. Det er jo ikke sådan øh, et, et super øh, lækkert FCK-forsvar. Men jeg vil så også sige, nu har vi været helt vildt øh, kritiske overfor, at øh, de lukkede for mange mål ind, Lad os også tage de positive briller på, trods alt, for at sige, at, at nu havde de et clean sheet for første gang i, i, i umenneskelige tider, nærmest. Æ, lukker endda et mål ind i, i europæisk kamp æ, lige til sidst, bare lige for at sige, at, at, at det gør de stadig. Æ, men nu lukker de trods alt af. Æ, så jeg, jeg prøver at hoppe over i den anden grøft og være lidt positiv over, at, at vi må starte med et clean sheet, ø, og så ø, må målene komme, fordi de har stadig nogle og offensive kvaliteter. Det er bare ikke holdmæssigt, det her individuelt det hele. Men jeg sidder og ser på kampen i går, og den måde, som... Og igen, al credit til Silkeborg for den her kamp, fordi de spiller virkelig en, en flot form for fodbold. Synes måske, der mangler, et, der mangler output. De er ved for meget mm. kæle med bold. Men jeg sidder i lange perioder og tænker i går, sådan som Silkeborg spiller, det er sådan FCK skal spille. Jeg er godt klar over, at Silkeborg trækker sig, og der er, så, der er mindre plads til FCK'erne men det Silkeborg egentlig gør, det er, at de kombinerer, de spiller, de, de rykker bolden, bolden hurtigt. Det gør FCK ikke i går. Nej. Hvis jeg skal spørge dig i, i forhold til det her med, med, med Torp, hvor lang fordi vi skal snakke om det, altså det er, når han ikke leverer nu her en kamp på hjemmebane mod, mod Silkeborg, hvor lang, hvor lang snor tror du, at er det en, som Torp har i, i FCK? Det er jo alt er relativt, ikke? Men, men jeg tror, den er længere end hvad vi sidder og gejler op lige nu. Øh, i forhold til. Men jeg tror heller ikke, han skal vide sig for sikker, øh, i den forstand, at der skal komme et eller andet. Øh, det nytter ikke noget, at vi sad her om, om, om 10 kampe, og så sidder og har samme diskussion om, at man ikke rigtig kan se aftryk, og man kan ikke se, hvad er planen. Så vil jeg føle, at nu er det ved at være tid, fordi som Mikkel siger, at, så er det ikke en proces, eller det er ikke en proces men at han har haft den der bløde halvsesæson, han fik, øh, og du snakker også om, jeg tror det var sidste gang, at deres pointgennemsnit i, i slutspillet var meget okay. Ja, det to. Øh, ja lige præcis. Øh, men i grundspillet var det, var det relativt lavt. Og det går bare ikke. At, altså, de har jo smidt fire point i foran til allerede på to kampe, ikke? Og det er jo ikke okay øh, for FCK. Og hvad er det to kampe, de har haft? Ja, nu her. Lige præcis, så på en. Ja, så, nej, det det, så, så altså også bare at starte med to hjembanekampe, altså det, er jo sådan, det vil man jo gerne. Øh. Og man har en oprykker i anden igen, de spiller Lige jo præcis. rigtig godt, men, men han blev ansat i, i november 2020, og det er det der med, at du snakker om, at der ikke er nu skal, vi, nu skal vi glemme det her ord, der hedder proces. Ja. Han har haft lang nok tid til at, til at køre tingene i stilling, til at han har kunnet udvikle det her hold her. Sådan rent øh, igen, hvor, hvor, lang, hvor lang snor tror du, at Torb får? Ja, øh, jeg, jeg gider ikke gå ind i, øh, i øh, hvor lang snor forskellige folk har. Det er trods alt folks øh, job, hmm. vi skal sidde og vurdere her. Det synes jeg ikke, øh, at, eller det, det har jeg personligt ikke øh, lyst til at være med til. Men jeg vil gerne se på, hvad det er, der, der bliver leveret på banen. Fordi det, det hænger trods alt sammen, det hele. Øh, jeg, jeg, jeg mangler bare at se... Øh, et, et FCK-hold, som, som vi kender, øh, det har vi gjort i hele Ståle-eraen, og, og jeg ved godt, at han havde ekstrem lang tid til at, at forme holdet, øh, men der kendte vi FCK, og der vidste vi bare, når man kom til parken, så blev man trykket tilbage, øh, og ligegyldigt, om, om de ramte en dårlig dag, så kom der stadig det her tryk, hvor de bare massivt pumpede bolde i feltet. Det var forfærdeligt at spille imod. Øh, det, det, det kan jeg bare ikke se mere. Jeg kan ikke se, at der kommer et hold fra Silkeborg. Jeg ved godt, at Silkeborg spiller, som de engang gør, sådan rimelig upåvirket af, hvor de kommer hen, fordi de har et, et fuldstændig fast spilsystem, som de holder fast i. Og, og, og det afviver de ikke fra. Og det er, jo, det er jo lækkert at se på. Jeg kan godt lide det. Det kan godt være, at der mangler lidt kvalitet i, i afslutningen, fordi de har lavet 0 mål i to kampe. Men den måde, de spiller på, der kender man Silkeborg bedre, end man kender FCK. Og det er det, der, der, der gør mig en lille smule øh, mærkelig, når jeg sidder og ser FCK. Jeg, har, jeg, jeg kan ikke kende dem. Nej, men helt enig. jeg synes faktisk lige, det er en rigtig god point, du lige kom med inden. Det der med, at det er hans levebrød, så vi skal ikke sidde her og øh, ved, ved, på nogen måde at have manden fyret noget. Så det, det er faktisk en rigtig god point, du kom med. Grænsgaard, øh, vi sidder jo begge to i går ude på stadion og de synger faktisk i går FCK-fansen efter ståle øh, med sange. Jeg har det på en eller anden måde sådan, at skal de ikke se at komme lidt videre også FCK-fans i forhold til ikke at snakke om den her eks fordi han er der ikke mere. Det gavner jo heller ikke noget, øh, hverken for, for spillere eller, eller FCK generelt, at man snakker om tider før det. Jeg forstår godt, de er skuffet, men, men i går, der er decideret sange om Ståle går. Altså nu synes jeg jo også tit, at man, det man hører på tribunerne, det er tit laveste fællesnævner. Øh, og jeg, har, jeg er ikke FCK-fan, øh, eller brøndby fan for den sags skyld. Bare lige så det er afklaret. Øhm, jeg synes, jeg har hørt rigtig meget om, hvor utilfredse folk var med Ståle også. Og nu går det så lidt dårligt med Torup. Så var Ståle lige pludselig fantastisk. Øh, det er set, jo den klassiske Det er lige præcis set fra en fans øjne. Ikke? Øhm, så så jeg, jeg, jeg synes heller ikke, at det nytter noget. Altså, Ståle er i Norge og træner det norske landshold. Og der er ingen grund til at, at fokusere på det. Men, men igen, hvis vi kan se det, at der ikke er rigtigt, at man, man mangler lidt det der FCK, så kan de jo sikkert også godt se det. Og jeg tror, det er en, i forlængelse af det, at de bare er super skuffet over, over det, der kom. Rent objektivt set fra, fra mit synspunkt, uden at have noget impliceret, sådan følelsesmæssigt i nogle af holdene. Øhm, så synes jeg godt, at, at det var på sin plads i går. Jeg synes, der manglede noget, øh, i det mindste noget vilje øh, og noget gejst. Hvad er det det, når vi snakker, når vi snakker om, om spillere øh, og rent på banen? Fordi nu, der skal jo handles. Ja. Øh, hvor er det, at man skal kigge? Fordi de har jo, de har jo prøvet at styrke defensiven. De har fået grabbareren, de har ja. fået hentet ind til midterforsvaret. Ja. Og alligevel i går, nu har de godt nok Jonas Vind ud i går, og en dag, hvor Camille Vilcek ikke rammer. Man kan også tænke på, at Camille Vildtjek er heller ikke en spiller, hvor, som, som sætter tingene op selv. Mm. Vi var inde på ham i sidste uge. Men, men han fungerede heller ikke i det offensive i går. Nej, men øh. der var ikke nogen, der fungerede. Altså, fordi, men, men hvad er det, hvis man kigger sådan, hvor mangler FCK noget? Ja. Og, og, og det kan godt være, at det bliver en rigtig lang diskussion, men undskyld mig, hvor er Victor Fischer blevet af? Det kom jo altså så lidt er ud er efter. Han, ja, det ved jeg godt, ja. men hvor har han været de sidste halvanden, to år? Ja. Altså, da han kom hjem til Superligaen, der var han outstanding. Han var klart Superligaens bedste spiller. Mm. Så får han en skade, som er tæt på, for to år siden, tror jeg faktisk. Og jeg har ikke set ham siden. Altså, jeg har ikke lagt mærke til, til, til Victor Fischer. Uh, han går til en, uh, en kæmpe løn derinde. Han er højt i hierarkiet. Jeg tror, han er ekstremt svær at have med at gøre i hverdagen, specielt nu, når han øh, er helt ude af truppen også. Altså, ja, det... Altså, det, øh, jeg tror virkelig, han er svær at have, have med at gøre, også for IS 2 Når Torup ikke får nogle resultater, så tror jeg, øh, sådan en historie, det er heller ikke nemt at have med at gøre i hverdagen. Øh, men jeg synes, det er helt fair, at han sætter ham af, fordi altså, han har ikke leveret noget som helst. Men det kunne jo være en spiller, som lige pludselig fik en, en, en opblomstring igen, fordi vi har jo set, hvad han kan. Men det er godt nok lang tid siden. Men hvordan er det som spiller? Fordi du siger jo næsten halvandet to år, hvor man ikke har set den gamle Victor Fischer. Ja. Det er ikke bare... Altså, måske finder han aldrig igen. Altså, det er ikke sådan, at man lige knipser med fingrene, og så finder Nej. man det gamle niveau frem. Nej. Fordi det er nærmest en anden spiller. Ja. Så, så ser vi overhovedet øh, den, den gamle Victor Fischer. Altså, jeg tror, det, øh, jeg, jeg tror de prøver på at få ham væk. Altså, simpelthen... Øh, og, og det er kun på grund af... Øh, ikke på grund af, at de kan tjene penge på men for, simpelthen fordi, at, at det ikke er godt at have sådan en gående i et miljø, hvor man i forvejen er øh, ikke specielt godt kørende, og stemningen er sikkert heller ikke sønderlig god i øjeblikket i FCK, kan jeg forestille mig. Øhm, så jeg tror måske, at det er en eller anden spiller, som de prøver at få ud af døren for at få noget af det dårlige humør væk og få genskabt et eller andet, fordi jeg tror, han er svær her med at gøre, når han ikke spiller. Det må jeg sige. Ja, også skræmmende, hvis de på et eller andet tidspunkt også uh, snakker om at sælge vind uh, så tynder det endnu mere ud mm. uh, op i... Hvis vi bare lige kort skal vinde uh, Silkeborg, det vi så fra dem i går uh, endnu gang, det ligner sådan et et unettenhold der bare kommer uimponeret til parken, spiller det en form for fodbold, de, uh, de er så gode til. Der mangler noget slutprodukt på det, men... Uh, ja. Overall er det jo en, en, en, en fantastisk præstation for den. Jamen jeg kan godt lide, altså jeg synes det er dejligt at se det der, at selvom at FCK har angrebet, og den så ryger ud til en bak eller et eller andet, så i stedet for bare at se, okay den skal væk, den skal ud, så ser de efterpassning op i banen. Øh, og det, der er tit hvor, at den så ikke lige rammer en. Men jeg synes det er fantastisk at se. Øh, fordi når man sidder og kigger på navnene, fra Silkeborg. Så er det jo ikke sådan, hvor man siger, om han skal til FC, han skal til Brøndby, han skal til Midtjylland. Det kan komme selvfølgelig. Men det var bare, jeg synes, deres måde at gå tæt på var netop, som du sagde, uimponeret. De lod sig ikke kue af FCK, og det var der jo heller ikke nogen grund til set over kampen. Men den måde, de også spiller ud, altså fra start af, og det Ja, de, spiller jo bare, de spiller jo bare langs jorden. Og de spiller langs Altså, jeg synes også, det var skræmmende at se, at FCK rent faktisk stod lidt langt fremme, og med mange mand. Og bare, altså folk, der var slet ikke nogen kommunikation i det høje pres, eller et eller andet. Altså, det var nemme bolde, der skulle spilles igennem. De kunne faktisk have fået, de, de, de kunne faktisk have fået alle tre pointe. De, de kunne helt sikkert have fået alle tre point. Og hvis ham, jeg tror det var Lind, havde været lidt skarp, Altså, så, så havde de ført allerede ved halvejen øh, med, med måske to. Altså, jeg synes virkelig, at øh, jeg synes, de gjorde det godt. Øh, og jeg synes, nu snakkede Mikkel her om, at, at FCK har alt 0 Jeg synes mest, at det var Silkeborgs manglende slutprodukt, frem for en god forsvarspræstation. Ja, jeg, da jeg sad og så kampen i går, så jeg rev mig i håret i det korte hår, jeg har i forhold til... Hvor de vil jo nærmest trille bolden ind over målstregen. Mm. Men, altså credit for den måde, at de, de går til spillet på. Ja. Lige inden vi lukker første halvleg, så skal vi lige hoppe til, til Nordsjælland, og primært også AGF. De, de, de tørnede sammen i den her kamp, der endte 0-0, ikke den mest seksede kamp. Men hvis vi lige skal tage fat på AGF, i midtugen der spillede de den her Conference League-kvalifikation mod FC Larn fra den nordjæske række. De taber altså to i den her kamp, og efterfølgende, der er Jens Skorby fra Aarhus Stifttiden, at han er ude og skrive på Twitter, at det var skandaløst, som ja, Aarhus Stifttiden kender vi jo for, at de, de kan godt lide at være efter AGF. Og på TV2, der sagde han så, at det var en hund mod fansene. Og det er ikke fordi, at vi bare lige skal tage, men, men det her med, øh, er enige eller uenige omkring det her med, at, at, at det er jo en, det er jo en pinlig indsats, de leverer mod, mod ja, Varen. Frygtelig. Hvordan har I det med... Jamen for det første det med, at Jens Skovby siger det her med, at, at det er en hånd mod, øh, mod Aarhus. Ja, altså Jens Skovby plejer at være øh, meget, meget kritisk, når det går dårligt i Aarhus. Det har han været i, i alle de år, jeg har kendt ham. Øh, så det ligger jeg sgu ikke så meget i. Jeg kigger mere på præstationen, og det var øh, en jammerlig præstation. Og øh, det er der heller ikke nogen, der har lagt skjul på overhovedet. Hvad Skovby så øh, mener i hans retorik, det må han selv øh, ligge råd med. Men selve præstationen var jo jammerlig. Og det, der øh, er helt vildt for AGF, det er, at de har en, en expected goals på 0,07 mod øh, Lerne øh, I går mod Norseland har de nul skud på mål. Jeg ved godt, at der er optræk til lidt og nogle blokeringer osv. Nul skud inden for rammen, statistisk set. Øh, og i den første kamp mod Brøndby havde de en XG på 0,7, mener jeg. Øh, det er ydermame lidt i tre kampe. Uh, og uh, jeg vil sige, første gang Der hører jeg også David Nielsen Være, være efter dem Altså han plejer at beskytte sit hold ekstremt meget At være meget meget veltalende uh, tage alt over på sin kappe Få alt uh, væk fra holdet I går, der var, der var han ude med riven uh, kunne man høre Og når han er ude med riven Så mener han det, fordi det er ikke ofte det sker uh, Og han sagde simpelthen uh, uh, På tv at, øh, at den her offensiv, øh, den simpelthen ikke var god nok. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde ordret, men det var noget om, om, øh, om hans, øh, at der skulle opfindes noget offensivt, og det skulle ske prompte. Det var noget i den stil. Øh, og når han siger det, så tror jeg virkelig, at de får et, et, et program nu her, hvor der kun er offensive ting og afslutninger på programmet. Og det lyder jo øh, spændende nok, øh, men det er der virkelig også brug for, fordi det skaber, ting overhovedet. Deres defensiv ser fint ud, men offensivt, som er det sværeste i hele fodbold, der, er at, at skabe chancer og score mål. Men det er de ikke i nærheden af. Og hvis ikke de ændret det med det samme, så bliver det en meget, meget, meget lang uh, halv sæson for EF. Mangler de, mangler de, altså ja, selvfølgelig mangler de Patrick Mortensen, men er han sådan den, han sådan i den, når du siger, at han har sagt det her med, at de, de skal finde på noget offensivt? Nej, det, det, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke er en undskyldning, i hvert fald. Fordi de har stadig alle de andre, som sætter Patrick Mortensen op. Han er heller ikke en, der afdribler 3-4 spillere og, og ligger en ligger assist. Han er boksspiller. Altså, han ligger derinde, og det er det, han bliver fodret af. Men jeg vil så sige at deres nye Kurminowski. Han har ikke vist noget, der minder om, at han kan være erstatningen for Patrick indtil videre. Lad os håbe, det kommer. Men det er godt nok ikke meget, man har set til ham i spillet heller. Hvor han skulle være bedre... Sådan, i spillet på banen, og kunne sætte andre op, og så videre. Øh, det har man heller ikke set noget af. Jeg mener, i Italien, der hedder det en rit ritiro, når det er, at de tager på... Øh, når de har spillet dårligt i italienske klubber, så tager de jo øh, på træningsleje hele ugen op til. Det er jo lidt det, der ligger i, i hans ord, <laughs> hvis det var, at han var i Italien. Hmm. Grund til, at jeg nævnte Jan Skorby, det er fordi han plejer aldrig nogensinde at lægge øh, altså fingermellem, hvad han mener, og jeg synes, det er befriende, fordi det, de leverer mod laren, øh, mod den hold. der skal mm. vi vel forvente, at et, et som AGF, kan klare sådan en opgave? Helt sikkert. Men jeg synes altid, at der er to sider af den sag. Hvis jeg kigger på som fodboldspiller, med de briller på, så er der ingen fodboldspiller, der står op om morgenen, og så tænker, okay, nu vil jeg bare skuffe alle omkring mig, og jeg gider ikke at løbe i dag, og det er bare, det er ikke dagen, jeg gider noget. Så det der med, at hånd mod fansene, det har jeg det lidt svært med. Fordi der er ikke nogen, som ikke gør eller prøver det er det, man bliver betalt for. Der er bare nogle gange, hvor det bare ikke fungerer. Det er 11 mand, der skal fungere sammen, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig dårligt. Der skal ikke have sådan nogen tvivl om, at jeg så lidt fra kampen. Og det lignede jo ikke et professionelt fodboldhold, de mødte. Det lignede I, de heller ikke selv? Nej, nej, det er øh, spillemæssigt, ja. men, men sådan rent udsindsmæssigt. Altså modstanderne, ja. Ja. Øh, altså de... de, de, de jeg ved det ikke. Altså det, det, så det, var også, det, det er jo halvtidsprofessionelle ja. spillere. Øhm. Og det var bare det mål, AGF også får. Altså det kommer, Det kan være deres held, øh, at, at de får det mål. Øh, men det er jo også, hvor man sidder sådan lidt og ikke ved, hvad man skal, hvad man skal sige. Øh, om man skal smile, eller om man skal Jeg grine at høre, eller De, de, de vinder sikkert 3-4-0 øh, på hjemmebane. Øh, og så den der kamp i Lerne, den er glemt. Altså, øh, og jeg ved godt, at folk snakker om den nu, fordi det er det sidste. Men nu indtryk, siger du 3-4-0, at de har bare ikke vist noget offensivt. Nej, men, men, men det er bare overbevist om, <laughs> at de nok skal gå ud og ødelægge sådan et hold ja, på hjemmebane. Det skal de. Og også med den her i, i sækken, så bliver de nødt til at vise deres fans i Aarhus, ja, ja. at der er noget andet på vej. Øh, og så øh, kommer Larnet til Aarhus, og de havde en super fed oplevelse på hjemmebane, og de bliver trykket ud af Aarhusstadion med en 3-4-0 i bagage. Og som er den diskussion jo lukket, også ja. som du siger med hensyn til. Øh, men, men man skal aldrig undervurdere, som, som spiller fansenes betydning, og at de rent faktisk bruger alt deres tid, øh, og lægger rigtig mange penge i at komme og se fodboldspillerne. Øh, og det synes jeg nogle gange, at det, der er lidt forskel på klubberne, i forhold til, hvor meget de gør. Øh, og jeg har lagt mærke til en tendens, hvor der bliver gjort mere i dag, end der gjorde gjort, Tidligere, nu spillede vi begge to i Nordsjælland øh, for 10 år siden. Og der var fansene jo helt tæt på os, men der var jo heller ikke særlig mange. Så det var sådan, det, og, eller hardcore fans, eller mm. nogen, der stillede voldsomme krav. Øh, så, så det var jo heller ikke ubehageligt, at de var tæt på en. Øh, det, er måske, det er måske også forskellen mellem en, lige præcis en større, Lige præcis en større klub og, og en mindre klub. Ja, øh, og så lige præcis Nordsjælland, hvor der er... Hvor, hvor der er altså, der er bare luft til, at man kan begå nogle fejl og, mm. og, og blive bedre af det. Lad os lukke første halvleg af, og efter en lille skiller, så er vi altså tilbage med anden halvleg hvor vi kigger på Superligans største salgsobjekt. Her i Jan Hallerj, der skal vi snakke om Superligaens største salgsobjekter og om vores gæster. De ser nogle spillere nå at skifte den her sommer, og hvis ikke, ja, hvem er så i fremtiden nogen, der kan, der kan skifte? Men lige inden vi springer ud i det, så har vi jo MobilePay som sponsor her, og i den forbindelse, der øh, kunne jeg godt lige tænke mig at snakke lidt om bødekasser. Jeg har hørt i en tidligere udsendelse, Jan Michaelsen fortælle lidt om det her med, øh, da han var i Panathinaikos, der fik han en bøde. Men fordi, at de spillede, og han spillede godt mod, øh, mod Arsenal, så blev den her bøde sådan lidt, øh, lidt glemt af vejen. Øh, der kom en præsident ned i klubben, og ja, der blev sådan, den blev lige lagt ned i skuffen her. Så er det jo ikke helt på samme måde i Danmark, og bødekasser blev jo også drevet rimelig meget af ja, anfører eller, eller bødekasse formen. Men du har jo været på køberen med. Ja. Hvordan, øh, hvis man skulle sammenligne sådan lidt, øh, hvordan det var på køberen kontra det du oplever i Danmark, oplever nu her. Mm. Var der nogen af de her, øh, uden at igen skulle sætte overhovedet noget, men var, der, var, var det på en anden måde derovre? Altså, jeg husker faktisk ikke, at der var en decideret bødekasse, øh, som, som vi har i Danmark. Jeg ved heller ikke, om er kommer til køberne endnu, men, <laughs> øh, men jeg husker faktisk ikke, at der var en, en, en bødekasse, men jeg kan godt huske, der var nogle præsidenter, der kom ned, øh, med øh, og man har jo hørt masser af historier rundt omkring med en lille konvolut, hvis man vinder den næste kamp, og er tættere på mesterskab og en pokatkamp osv. Øh, og, og det foregår jo stadig. Altså, øh, så kommer de ned med et, øh, et lille gulure eller et eller andet til, til en, de synes, der har præsteret godt, <lød> eller noget af den stil. Så det er øh, ikke engang bare altså, en historier, som man har hørt Nej, for nej, nej. nej det foregår stadig. Okay, det. Øh, og det, det gjorde det også dengang Andreas og jeg har så... Øh, men en bødkasse synes jeg faktisk ikke, der var øh, på kyberen. Øh, I Danmark er der øh, over det hele, men jeg synes ikke, at jeg kan huske noget på kyberen, der var en bødkasse som sådan. Om det, der du nævner med, at, at man kommer ind, og så øh, er der konvolutter. altså, jeg har da selv prøvet det her i Danmark i i, I første division for en 10 år siden, med, der kom Kim Brink en Ikke med en konvolut, men han havde vores bonus kan hvis, vi hvis vi vandt næste kamp. Ja, så stak han noget i bødekassen. Mm. Ja, så stak han øh, ja, både i bødekassen, men han stak også øh, bare, hvor han hævede vores bonusser. Ja, præcis. Øh, ja, ja. Men så kan man så tænke over, når man så to år senere går konkurs, <laughs> hvor, hvor de penge kom fra. Det er så en anden historie. Men altså i hvert fald til alle jer derude, der har noget med, med fodbold at gøre, det kan være på et seriøst plan eller på hyggeplan for den sags skyld. Hvis I vil have en, en god bødekasse, som, ja, som kan holde styr på, især for de her bødekasseformænd, det er jo altid nogen, man hader ude i klubberne, når, mm. de, når de registrerer, så kan I altså hoppe ind på MobilePay øh, og hente den her mobilepay box. Det er også en meget nem måde at lige holde styr på sin bødekasser. Jeg var selv en af dem, der... Jeg betaler selvfølgelig altid, men den skulle virkelig lige tvinges ud af mig til sidst. Men fik du mange bøder? E Egentlig ikke, men du ved, det er den der klassiske med, at, øh, at, at man lige, ja, man venter lige, og så til sidst, så kan man godt se, at der kommer nogle renter på, og så ender man med at betale. <laughs> <laughs> ligesom ens regning, ikke? <laughs> <laughs> så det er trods alt meget lettere, at man lige kan lave swipen. For dengang mener jeg også, at det foregik år så skulle man overføre det til kontonummer, og ja. det gad man sgu nej, ikke. Nej. Men øh, ja, så hop ind og, og, og få den her mobile pay box. Lad os hoppe over til, øh, til fodboldspillet, og her i Jan skal vi så snakke om Superligaens største, salgsobjekter, og hvem I ser skal skifte, hvis der er nogen, der overhovedet skifter, når her i, i den her sommerpause her. Vi har jo allerede fået skibbet øh, spillere som Jesper Lindstrøm. Afsted kammer de en for henholdsvis 55, 150 millioner, som vi jo snakkede om i sidste uge. Så derfor så har jeg faktisk bedt jer om at lave en top 3 over spillere, som I kan se, blev skibbet afsted. Og hvem, hvis man kigger på... Øh, ja, hvis man var scout, og man scoutede i Danmark, hvem man så vil have på, for øje her i, i Superligaen. Så vi kan jo bare starte over ved dig, Granskov. Ja. Både ved, ja, hvem, er din, hvem er din første spillere du hiver frem? Altså jeg har kigget lidt mere på det i forhold til, når vi snakker store salgsobjekter. Jeg er ikke sikker på, at, at de kommer sted nu, eller skal afsted nu, øh, men der er selvfølgelig Dharami i FCK, øh, som jeg synes vil have godt af at få en, en sæson Um, jeg må jo til Milan Ja I min optik fuldstændig Ja, jeg ved ikke om det er om, om vanvittigt Det er for meget at sagt, hvis han tager til Milan ja. Jeg synes det er et alt for stort skridt at tage Alt, alt for stort um, Men hvad, hvor, hvorfor Rami? Jeg synes, nu snakker vi også med, med Suleyman uh, han, han har nogle spidskompetencer Man ikke ser så har selvfølgelig også alderen med sig uh, Det er rigtig vigtigt i dag I forhold til, hvis der skal mange penge på bordet At de er rigtig unge Øh, og han har fået seniorkampe på, på højeste niveau i Danmark øh, i en tidlig alder, øh, og så har han nogle, noget x-faktor, som du også snakker om i forhold til, hvad han kan, hvad han kan bringe til bordet, øh, som er meget atypisk, eller hvad man ikke tit ser. Så hvad, hvis, hvis, hvis, hvis, ja, nu mumler jeg, hvis du skal komme med en... Øh... Det er også altid svært ja. at sige, hvad hvad, hvad er, man bliver solgt for. Men hvis man skal sådan, kan kigge i forhold til historisk set også og prøve at sammenligne lidt. Så tror jeg, det bliver en af de helt store. Øhm, nu igen, jeg synes, det er rigtig svært at, at sidde og snakke beløb, fordi det kan stukket helt af. Øhm, så hvad man tænker kunne være en, en rigtig fin transfer, øhm, vil ikke være i nærheden af, hvad de måske forlanger. Øhm, og jeg tror, FCK gerne ser, at det bliver tættere på de 100 end de 50. Øhm, det er jo klart. Selvfølgelig. Men, men det lyder jo helt vanvittigt, øh, når man tænker på, hvad der har lavet af handlet tidligere. Øhm, og så igen, så Suleymane, han er lige røget for 150, så, så jeg tror, de forventer... Altså. Men han var også det, vi snakkede om sidste uge, et øh, ekstraordinært talent. Fuldstændig. Men hvis man kigger på, der er jo, der er jo mange spillere, der vælger unge spillere, og mange og mange, men der er nogle spillere, der vælger at tage til udlandet forholdsvis øh, hurtigt. Altså nærmest at springe superligaen over og så skib til udlandet som 16-17-årig. Du røg jo selv dengang til uh, Werther Bremen. Hvad... Og det er selvfølgelig individuelt, men hvad er forskellen på, om man, og hvad var det i din optik dengang, da du skulle sidde og overveje, om du skulle blive i Danmark og tage skridtene op her i Superligaen, Jeg synes, eller at du skulle skille ja. sig sted til, til Tyskland? Ja, yes. øh, Altså, du rammer det rigtig godt. Det er meget individuelt. Det kommer an på personen om... Altså, det der var, det er... Det er det er sindssygt hårdt at komme afsted for de danske rammer. Øhm, det tror jeg alle, der har spillet ungdomsfodbold i Danmark, kan snakke med på. Altså, det er jo holdkammerater. Hvis du er en af de gode i din årgang, så er du også venner med alle dem, du møder. Fordi det er dem fra landsholdene. Det er dem fra de, de der samlinger, der er. Øhm, da jeg kom til Bremen, og selvom at det var et andet land. Øh, nu er det så godt nok Nordtyskland. Men der var altså spillere, som, som havde længere hjem, end jeg havde. Øhm, og det var... Det var både unikt i den forstand, at man var unge spillere i samme båd, som skabte et eller andet specielt bånd. Øhm. Men var man vinder? Nej, øh, du var venner, men, men når jeg sidder og tænker tilbage, så havde jeg vel en håndfuld ud af, hvor mange har spillet med, øh, lad os sige 50 bare i Bremen. Så, så man var jo ikke venner, men da jeg kom til Tyskland, der kunne jeg snakke med, på, på det jo 19-hold, der kunne jeg snakke med, med tre på holdet til at starte med, fordi jeg ikke kunne tysk. Og de kunne ikke engelsk. Og der er da også ting, der har ændret sig. Men jeg synes, at en af de ting, der har ændret sig allermest i forhold til det er ud, det er, at klubberne, der, der er nogle regler, som gør, at du skal have x antal spillere af egen arv. Og det vil sige, at de skal være der fra et eller andet årstal, altså fra de under 18, tror jeg det er. Så klubberne i dag er meget bedre givet til at tage unge spillere, end de var der rør Det var få klubber, måske i Europa, der var gearet til at få en ung spiller og virkelig integrere ham, virkelig sige, okay, det har ham, vi satser på, det har ham, vi skal udvikle på. Og der var, det, der var det hårdt, hvis det er, at du er i Tyskland, den gamle skole. Jeg kan huske blandt andet, at jeg var med førsteholdet og havde en virkelig sindssyg uge. Kom lidt med og gjorde det godt på en træningslejr. Så ugen efter skulle jeg spille en træningskamp for U19-holdet, hvor jeg så får et rødt kort, som var slet ikke fair. Det var et eller andet dommer. Ja, det er færdigt, når man får rødt. Nej, nej, men det var, det var helt latterligt. Det var sådan noget med, at, at dommeren mente, at jeg havde sagt et eller andet, som jeg ikke havde sagt. Og det blev sagt bla bla. Så min straf var at ryge på andet holdet på U19. Og det skal så lige siges, at Bremen har kun første hold. Så U19-holdet var bare dem, der boede i Bremen, noget hygge. Så på en uge gik jeg fra at være med førsteholdet, som dengang var, var top Europa, til at, at træne med et andet hold, som var, var lokale drenge, som intet havde med, hvad der brem bremen at gøre, andet end, at de boede i bremen og, og spillede hyggefodbold og var fans af klubben. Så, så den der ekstreme form for, og det, det fandt mig svært at være i, når man er 17 år gammel, og så se hovedet og hale i, at, at det her normalt, øhm, Ja, det er i hvert fald ikke, som, som man gør det her Nej. Men hvis vi... Øh, for nu har vi blandt andet også set det, øh, i Esbjerg. Ja. Altså med, med andre ja, ja. træner, som også gør det på, på, en, ja, på en tysk måde. Og, og det er jo så der med... Der er jo Helt sikkert. Så, og det spiller jo selvfølgelig også ind. Men du havde... Øh, du havde Darami. Hvis vi kigger over på, på din... Øh, ja, en af dine nu her blandt de tre her. Hvem har du så, Mikkel? Øh, ja, jeg havde også øh, Darami. Øh, så lad os holde os lidt til FCK. Så tror jeg også, Victor Nielsen stadig er et salgsobjekt. Uh, han har godt nok været i karantæne de to første kampe, men, men det, han har leveret inden, plus hans europæiske kampagne, hvor jeg synes, han var ekstremt stærk, den tror jeg stadig står klart for, for scouts ude i Europa. Uh, at han kunne hamle op med, uh, med de bedste spillere i Europa også, og var virkelig, virkelig dygtig uh, defensivt. Det tror jeg stadig, de kigger på. Og så har han jo også haft en... Uh, U21-slutrunde, hvor han var stærk. Altså virkelig, virkelig stærk. Øh, er stadig ung. Øhm, så jeg, jeg tror også, at han er et, øh, et salgsobjekt for, for FCK stadig. Øh, og har også været nogle følere ude øh, fra øh, Aston Villa, mener jeg, hvor han Lange i øvrigt også er, øh, er ansvarlig for det. Øh, og kender jo Victor Nielsen indgående. Øhm, men jeg, jeg tror, at han øh, kunne være et salgsobjekt også. Øhm, Hvad tror du, hans næste skridt? Er det Villa? Han er kun skal det sige, 22, fylder, ja. fylder 23 nu her i, i efteråret. Ja. Øhm, Ung spiller stadigvæk, ja. så du nævner ham selv på 21, men hvad er næste skridt for ham? Fordi, skal det være sådan noget Aston Villa Premier League? Det, det tror jeg faktisk godt, han kunne klare. Øh, også fordi det er sådan en øh, stabil, øh, skal vi kalde den en subtop-klub. Øh, det er måske lidt for tidligt at gøre det, men det tror jeg alligevel godt, de kunne være. Øh, og så tror jeg, at det er et miljø, der faktisk vil passe ham meget godt at komme over i øh, en lille smule øh, trygge rammer, hvor der heller ikke er en sprogbarriere fra start af. Øh, det, det tror jeg faktisk godt, han kunne klare øh, at gå derover øh, allerede. Også fordi han har beviser øh, i øvrigt mod øh, Premier League holder også, øh, at han kan være med på niveauet. Så det, det, det vil jeg ikke være så nervøs for med ham. Øh, og hvis vi går lidt længere øh, ned, så der rammer jeg stadig ung. Jeg ved ikke, om Milan er det rigtige sted, men men jeg, jeg tror sådan set, op i hans hoved, der er han så tilpas øh, uimponeret, så, øh, så han faktisk også godt kunne klare et rimelig stort skifte allerede, selvom han er ung. Men vil han ikke bare ende, hvis han kommer til, øh, nu føler jeg rigtig meget se af, mm. vil han ikke bare ende i en del af hele det her, altså nu så vi Jens-Peter Hauge tage fra, fra Bodø Glimt op i, i Norge, ja. og så tage til Milan, og det, det er bare noget andet at kun lige kæmpe om, øh, om, at, om at komme ind øh, ja, på Milans hold? Jo, men der er også forskel på at komme fra Bodø og FCK. Altså fordi FCK har været europæisk. De har en, øh, en hjemmebane, hvor der er tryk på. Han kender presset. Jeg ved godt, det er endnu større i Milan, men der er trods alt et stort pres på, øh, på FCK. Øh, og det har han jo kunnet klare. Øh, så, så er jeg ikke så nervøs for ham, at, øh, at han ikke kunne klare det. Der, der, er, der er mere øh, nogle andre spillere, øh, jeg tænker, som har sværere ved eventuelt at tage det skridt allerede. Jeg er ikke, jeg er ikke så nervøs ved ham, fordi han, øh, han også har det her internationale fart og noget teknik, øh, som kan gøre, at han kan være med på, øh, på niveauet, og det ikke tager så lang tid for ham at, øh, at tilpasse sig en kultur som den italienske. Øh, Damsgaard havde jeg da mere en tvivl om, da han skulle afsted, om han var klar til at komme til Serie A, fordi Serie A er, en, er en svær størrelse for danske spillere at komme til. Det har historikken også bevist. Men Damsgaard har jo været øh, fantastisk til at tilpasse sig, øh, og det tror jeg sådan set også Darami kunne være. Men der er jo den her, man kalder det, eller jeg ved ikke om man kalder det, men det her faldskærmstransfer, at man for eksempel i derme tilfælde, så rører han til Milan, og så slår han måske ikke igennem i Milan, men så lander han på en hylde under Milan, som trods alt stadigvæk er over FCK. Mm. Det er en måde at gøre det på, som jeg ikke er fan af, heller ikke i det her tilfælde her, hvis man snakker om Darami. men hvis vi lige, bare lige for at lukke ham af, havde et mere naturligt skridt for ham ikke været, jamen nu kigger vi bare på Suleymaner igen, eller Din som rører til, til Rennes i Frankrig, altså Rennes mener jeg ender som på 6'er ja, ja. i, i den franske sidste sæson. Vi snakker jo ikke en top-top-klub, men trods alt en sub-top-fransk-klub, som, som spiller i altså en god liga. Er det ikke, er det ikke noget af det, vi skal kigge efter? Øh, jo, altså det ville da være det naturlige skridt. Jeg synes også, det er et klogt valg et eller andet sted. Altså, jeg synes faktisk også, nu var Ajax også inde omkring Sulemana. Det ville også være klogt, mm. øh, men det virkede som om, at, at Kamaldin han havde en plan, og han havde øh, rent faktisk nogle, et bagland, som tænkte på ham, og ikke bare tænkte øh, dollartegn. Og det tror jeg også betyder ekstremt meget. Altså nu, nu har vi hørt skrækhistorier om, øh, om agentverdenen i, i masser af år, hvor de ikke tænker på spilleren, men de tænker faktisk på, på alt muligt andet. Øh, og det tror jeg er, hvis ikke altafgørende, så er i hvert fald en stor faktor i, at spillerne kommer det rigtige sted hen, øh, og den hylde, de hører til, til at starte med, så de kan få det her store skifte om 3-4-5 øh, år, fordi der er ingen, der siger, at når man er 17, 18, 19, 20 år, at man skal til den største klub, fordi der lige pludselig står en med et checkhæfte. De skal nok få deres kontrakt, hvis deres talent berettiger det, og hvis deres hårde arbejde berettiger det. Så skal de nok få den der store, fede check og spille på en høj hylde. Men tag nu de rigtige skridt. Altså det, det er det, jeg savner mest. Og så savner jeg et, et, et bagland, som virkelig gør deres forarbejde grundigt. Ja, du har jo været på den anden side jo. Altså, mm -hmm. du har været, og det var øh, som, som blandt andet som agent jo. Ja. Æ, så du har jo oplevet, og jeg er jo selv, øh, dengang jeg tog til Holland, jeg, jeg vil gerne sige det mildt, altså jeg blev taget i røven af min, den agent, der var nede i, øh, i Holland. Ja. Æ, så, så hele det, der spil med om, om at de, altså du nævner selv Kamaldine som havde gjort al sit research ja. øh, ordentligt. Ja. Og derfor også i, til sidst end med at lige at bytte ud. Det er jo også blandt andet noget af det, som... Ja, som agenter skal hjælpe de her unge spillere med at foretage det rigtige valg. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Øh, og, og, og det er det, jeg, jeg savner mest, at, øh, at det her bagland, de gør. Øh, Granskov har også øh, garanteret haft nogle agenter, som har, har fyldt dem med alt muligt. Og hvad fanden ved man, når man er 17 af år? Helt ærligt. Man aner jo ingenting om, øh, om de fleste ting. Altså, det gjorde jeg i hvert fald ikke selv, som, som 17-19-årig. 18 Der vidste jeg jo ingenting om, hvad, hvad jeg skulle. Og hvis der kommer øh, en agent, som øh, sikkert har prøvet meget, og øh, kan fylde en med, med alle mulige ting, og sætte ting i hovedet på en, jamen, så stoler man jo blindt på det. Øh, og det er jo ikke sikkert, det er det rigtige valg. Så de har virkelig en, en, en, en afgørende rolle i at, øh, at forme øh, spillerens karriere ordentligt. Fordi det er jo hans butik. Altså, det, det er jo hans karriere, som lad os bare sige, at den er 15 år lang, så giv dem nu de, de rigtige forudsætninger for at skifte de rigtige steder hen, og hjælp dem den vej rundt også, i stedet for kun at tænke på, at der skal smøre på brødet for agenterne. Fordi det, man skal også huske på, at agenterne lever jo også af det her. Altså det er jo deres indkomst, men det kan gøres på mange forskellige måder, og nogle af dem er forfærdelige, og selvfølgelig er der også nogle agenter, som... Som tænker på spilleren Og det håber jeg, at det er den retning, vi bevæger os i Hvis vi snakker igen verden Og jeg, kan, jeg mener lige at har læst At uh, Emre Mor har skiftet igen til Mino Raiola lige nu her Så det er blandt andet Et, et, et en, interessant skifte Som uh, ja, vi kan se, hvor, hvor han ender henne Hvis vi går til uh, Ja, nummer to på din liste Over salgsobjekter og grænskov Hvem har, hvem har du? Du nævner der der nu for begge to og, og Victor Nielsen jeg kommer nok ind på det, nogle af de samme der er jo ham der fra Vejle, Vahid Fagir. Øhm. Så tager du min, ikke? Ja, ja. Amen, vi, havde, vi havde lige afklaret, ja, hvem der skulle tage hvem. Ja. Så kan vi snakke om, om, om, om Vahid Fagir og begge to. Hvorfor, hvorfor har du ham med? Og det er lidt igen. <coughs> altså, han er sinds af sin alder, for det første. Det er få spillere, som går ind og så kan være med fysisk på seniorniveau i den alder. Og så synes jeg bare, at han har noget næse for, for, for det der, som, som er sjældent set. Øh, nu snakkede man meget den gang øh, inden han røg sted Og altså, der er bare nogen, nu vil jeg ikke sige, at det er en af samme spiller men, men der er bare nogen, der har det, øh, selvom de unge. Og jeg synes, at det virker til, at han har det. Øh, han får altså kørekort nu her om, øh, om tre dage. Lige præcis, det, det, det, er helt, det er helt vildt. Øh, og jeg var selv en meget fysisk spiller, øh, og jeg havde da ikke givet, da jeg var 17 år, og skulle i et skulderskub med ham. Øh, altså fuldstændig unikum i foranternes hans krop. Jeg øh, synes bare, han har nogle spændende ting. Jeg synes, han er meget afklaret som angriber. Øh, finder nogle gode positioner, og jeg ved godt, at, altså det, nu sidder vi, den den 17 årige dreng, ikke men, men altså virkelig spændende. Øh, jeg tror ikke, han fik sit store gennembrud på 21-holdet, Øhm, Nej, han blev skadet øh, i, i turneringen, hvor han jo måtte udgå med en, en baggrund. Ja, lige præcis, men, men det, det kunne have været virkelig springbrættet øh, i forhold til et, et stort salg. Øhm, Hvis vi skal kigge på lige præcis, hvor he forkerte næste skridt for, for en som ham. Jeg kunne jo rigtig godt tænke mig også at se øh, ham få en, lad os bare sige, to år i en klub som FCK Midtjylland. Altså, nu nævner jeg de to klubber, fordi ja. at det er. Dem, der i dansk kontekst spiller i Europa. Lad os bare sige, at han skulle spille for, for en af de to klubber og kunne udvikle sig. Tag næste skridt der. Har det ikke været, eller er det ikke et, et fint skifte også for, for sådan en type som ham? Eller er det for lidt lille skifte? Øh, skiftet er fint. Jeg tror bare, at økonomien kommer til at være en, øh, en blokker. Øh, han udløber vinter næste år. Så han har cirka halvandet år tilbage af sin kontrakt. Så det er også nu, at Vejle skal cashe ordentligt ind på ham, hvis... Øh, han lige pludselig spiller et år til i, i Vejle, så er han fri til at snakke med alle, og så får de 0 og niks for ham. Så er der måske nogle uddannelsespenge, men det er jo peanuts i forhold til, hvad de kan få øh, øh, nu. Så, så, så han skal skydes af nu, og det er jeg fuldstændig enig med, med Grænsgaard i, at, øh, at, at han er også et stort salg for Vejle, i og med, at øh, du siger, at han fylder 18 år om, om tre dage, øh, og der spiller alderen også en faktor. Øh, plus han har ungdomslandskampe på, på CV'et, og det bonger bare stadig ud, at man har det, specielt som 17-årig, at man har ungdomslandskampe på CV. Et. Det giver bare nogle ekstra penge i kassen. Og så har han jo uomtvistet et talent, der er ekstraordinært. Han har et godt hoved skruet på, virker det til. Og så som Grænsgaard igen siger, den her fysik, som er på et andet niveau og en målnæs. Altså det, det, det er bare øh, ting, som går direkte ned i foråret på Vejle, øh, og det skal de cash ind på, og det skal de gøre i det her vindue. Kan der være noget i det her med, at man måske ikke vil skifte til en klub som Midtjylland FCK, fordi at hvis man ikke leverer der, så er udlandseventyret, eller udlandskiftet og de store penge, der, det er måske lidt længere væk, og nu kan han lige præcis smide, mens hjernet varm, selvom han stadig i ung. Kan der være noget i, i, i den tankegang? Der er flere ting i det. Jeg synes, Mikkel kom godt ind på det. Han er for dyr for FCK, for det første. For det andet, synes jeg også, at hans ambitions... Og rent objektivt, også nu, når vi snakker med agenter, og de skal have spillerens interesse, det, det kunne være et fint skifte for ham rent fodboldmæssigt, ja. Men hans ambitionsniveau ligger højere. Og det kan jo være, at det må han jo så bevise, at, at han kan leve op til... Men, men det er bare et urealistisk skifte i forhold til hans prismærke, øh, til at der kan blive lavet den der interne. Øh, hvad prisen kommer til at være, og hvilken liga han skal til, det, det kan være lidt specielt, men altså, en belgisk liga kunne være et sindssygt godt skifte øh, for sådan en som ham, hvor der også bliver scoret mange mål som angriber. Øh, og netop man har set mange, der kunne tage det skridt videre. Men, men og der er jo nok siddet mange derude og tænke, Belgiske liga, den lyder ikke så sexet. Hvorfor skal man tage til den? Men den er trods alt et niveau over den danske, ja. så det vil være et skridt, altså hvad skal man sige, højere op på hyllen og flere penge. Ja, også det. Men man altså kigger vi kun på det fodboldmæssige, så er den belgiske liga er jo øh, øh, historisk set øh, vant til at uddanne øh, fodboldspillere rigtig godt og sende dem videre for store beløb. Øh, så det vil også være et, et øh, et glimrende skifte for Fagir, det er jeg 100% overbevist om. Jeg tror ikke, det bliver et skridt mere i Danmark. Jeg tror også, det bliver udenlandskt, fordi at prislappen simpelthen er for stor til, at der kan komme sådan en... Så skulle Lars Seier i hvert fald lige stemme Ja, og det kommer bare ikke til at ske. Altså, så han skal videre til en anden liga, og det kommer til at ske i år. Lad os for, at han kan få det skifte i har begge to ham. Hvem er jeres sidste, hvis I har, har flere på den, på den liste over salgsobjekter? Der, altså, så er der jo alle de nemme. Altså at sige, at det er jo ligegyldigt. Fordi han skifter, den er, den nu, den, han skifter ja. nu her. Uh, så er der Kappa. Kajuste, som er lige ved at, uh, at skifte også uh, lyder det til. Det kan godt uh, være, at I sådan uh, nu for, uh, for at skyde ind. Altså Victor Christiansen, som, som spiller Venstre ind i FCK, unge spiller, ja. uh, synes jeg ser lovende ud. Uh, nogle af de her unge Jamen spiller, det er ikke nu. Nej, det er ikke nej. nu. Altså, hvis... nej, det var heller ikke på nu, jeg tænkte. Det var bare sådan uh, generelt. Ja, ja. Øh, det, det skal nok komme på så et eller andet tidspunkt. Jonas Vendt også. Øh, som, ja. som, jeg ved godt, at hvis man er Jonas Vendt lige nu, så vil man ikke være så glad for det EM, der lige har været. Han gik egentlig fra at starte, til at være. Jeg vil ikke sige sidste valg, men han, han kom jo så ind foran øh, Cornelius i, mod England. Men det havde også været hans affyringsrampe i forhold til klubberne. Øh, at der har været flere klubber i kø, men han er jo det naturlige store sal, øh, hvis man kigger på en der har udtjent sin værnepligt. Øhm, og når jeg siger udtjent og når jeg ser, sin, ja, når jeg ser sin værnepligt, så mener jeg en der har beviser over længere tid i Superligaen. Øh, han har også alderen med sig, og jeg tror også han skal passe på med at vente for længe. Øhm, så så det, det, det vil være for mig det åbenlyse store sal der er, er lige nu. Jeg er spændt på at se ham, fordi han spillede ikke så meget til EM, så holdt han en lille ferie, og, og så kom han tilbage, og Superligaen starter jo lige op der, så han har, jo, han har ikke haft den her, han, han har ikke været i rytme endnu, mm. øh, var heller ikke med i, i weekendens kamp for, for FCK, så spændt på, hvor han ender, men, men det er vel også en af de øh, større salgsobjekter, der er. Ja, yeah. det, det er det nok. Og hvis vi lige skal runde den sidste, så så er det vel også på tide, at Magnus Kofod fra Nordsjælland, han ryger videre på et eller andet tidspunkt. Jeg har det bare måske en lille smule med, øh, med Kofod, at ham kan man næsten få at svime, altså rundt omkring, fordi øh, spillertypen i Danmark er han jo en glimrende spiller. Jeg tror bare, der er for mange af den slags... Altså, der mangler en eller anden øh, spidskompetence til, det bliver rigtig det. stort. Han har ikke kunne tage det videre til nej, næste niveau. Nej, ikke rigtig. Øh, men, men altså, øh, han er jo en profil i... Øh, i Nordsjælland, han har der hav af ungdomslandskampe på se. På også. Æ, men der mangler ligesom en eller anden spidskompetence øh, fra ham. Æ, det, det bliver måske... Øh, altså, der er for mange af den samme type rundt omkring, som måske kan fås øh, billigere og måske også bedre, faktisk. Ja, det er jo... Altså, der, ja, som du selv siger, der findes rigtig mange af øh, hans type spillere i de respektive klubber. Mm. Æm, så det er bare en, en god Superliga-spiller. Ja. Men måske han ikke bliver til så meget mere... Så er vi øh, nået til vejs ende for den her udsendelse, så tak til jer to, øh, Mikkel og Andreas. På næste mandag, der øh, får vi to, Mikkel, besøg af Martin Nørskov, mm. så der kan komme lidt mere Lyngbysnak til den <laughs> udsendelse, hvor vi øh, som altid vil nørde Superliganen. Så til alle jer, der har lyttet med, så høres vi ved på næste mandag.